Холодні очі сковзнули по всьому, наче крижинки. Діти ганяють по п'ятсу собаку. Собака скаче і попадає комусь під ноги. З За білих колон виплива пароход. Дві голі щогли і чорний комен. Скучаючі люди збилися купу і перегнулись через бар'єр. Усім цікаво. Димок з папіроски зміється у повітрі. На башті годинник отбиває ще раз. В морі зринають і зараз щезають пінисті хвилі, неначе потопають рибацькі човни, поринаючи в воду білим вітрилом. Поліцейський в чорнім плащі, щоки сині і ніс червоний, сонно маха прутиком в повітрі і, може, в тисячний раз поглядає на ті ж самі доми. Купа білих наче лисих фініків, стелять зелену гичку під наметом крамнички. Портієв ріс певно у жовту стіну. Прийшла пара простоволосих дівчат з високими грудьми в червоних хустках на плечах. Осел з грюком величезних коліс привозить на п'ятсу повну хуру капусти, а груба жінка, затріпавшись вільних, відкритих руках, які має тільки риба в воді, щось вирещить. Підо мною з підземним гулом повзає знизу вагон і з'являються в дверях пишні жандарі в трикутних шапках, в плюмажах і з густим сріблом на фраках. Перший звозчик примчав пасажирів. Готельні хлопці налітають на нього як горобці. Жінки-носійки підіймають на голову чемодани з жовтої шкури. Вільний факіно співає. По Монтесоляро соляро повзе сивий туман. Коні фіакрів б'ють під ковами в камінь. Порт'є щось жує, і його повне обличчя ходить на гладким підборідді, наче плаває в хвилях. За затокою синій везувій придушив берег, немов смертельний гріх. Назад вертають повногруді дівчата. З башти продзвонило дванадцять. Люди снуються, сюди й туди, хто знає, куди і для чого, а все все разом подібне до театру маріонеток, в якому режисер переплутав порядок п'єси. Чи не таке життя? По готелях глухо гудуть вже гонги, скликаючи на сніданок. П'ятца поволі пустіє. Лишаються тільки рожеві плити по мосту, та колони біліють на тлі синього моря. На Монте Соляро поволі налазить туман.